a digitális világról érthetően. Ez a postmodem. Jó estét kívánok, Szilágyi Erpád vagyok. Ez itt a postmodem Antivírus című műsor, ami annyit jelent, hogy ebben a vírus helyzetben mi otthonról jelentkezünk be, én a szerkesztő műsorvezető az Azt a Társaság tagjai, valamint a rendezőnk is, aki egyébként személyesen Részbetyár Gábor és Tarnamíráról, Budapesttől, mintegy 100 km-re jelentkezik be a saját gépéről, és onnan irányítja a mi mai élő műsorunkat is. Ebben a mai műsorban egyébként egy olyan retró témával foglalkozunk, ami a mi gyermekkorunkhoz tartozik. A mi, tehát a több eszem első szemét az X generációsokra vonatkozik, mert arra gondoltunk, hogy a kazettás magnók világával foglalkozunk a mai estén, mégpedig a műsor elejétől végéig, amivel egy kicsit túloztam, mert mindjárt majd egy aktuális témára fogunk majd rátérni. A mai műsorban egyébként Jusztin Viktor lesz az én azt a társaságomban, illetve a műsor második felében csatlakozik hozzánk majd Csékádár Péter, hangmérnök, egykori rádiós kollégám is. Kezdjük tehát a műsort azzal, hogy először is bemutatom Jusztin Viktort, aki itt van velünk a vonalban, ha minden igaz, és akkor meg is mutatjuk őt. Szia Viktor, jó estét kívánok! Á, szia Árti! És tökéletesen hallak minden, minden Nagyon szuper a hallgatókat. Hát figyelj, a kedvenc témánkkal, a kazettákkal foglalkozunk. Ugye mi két évvel ezelőtt már foglalkoztunk egyszer, amikor újra feltűnt egy kazettás deck. Úgyhogy gondoltam, hogy mivel ez egy népszerű téma a neten, foglalkozunk ma este egész végig a kazettás magnók világával. Neked is ilyen lövésed ez úgymond, ugye? Hát igen, ugye ebből kimaradni is nehéz lett volna, hogyha valaki a 80-as években fiatal, mint mi. Úgyhogy gyakorlatilag igen. De Viktor, olyan, mintha a szél himbálná a hajadat, lehet, hogy nálad egy ventilátor is mozog a hőség ellensúlyozására? Van. kicsit melegszik a technika, úgyhogy betettem egy hűtést, így van. Ja, értem. Akkor lehet, hogy annak a hangját, egy ilyen szélgenerátor hangot is hallunk most itt műsor közben, de hát ilyen ez az analóg hangtechnika világa, hogy ez is behallatszik. Gondoltam, hogy azért most az elején még mutassunk valami aktualitást. Például az, ugye az antivírus műsor antivírus jelzője arra vonatkozik, hogy itt a vírus járvány helyzettel kapcsolatban alakítottuk ki mi ezt a metódust, hogy otthonról jelentkezzünk be. És azért ez a tematikánkban is időnként megjelenik. Képzeld el, Viktor, hogy én utána néztem pár nappal ezelőtt, hogy a webkamerák ára hogyan alakult, és mindjárt meg is mutatom neked, hogy azt a webkamerát, amit most is használunk, vagy használok én itt az adásban, ez a C270-es, ennek az ára hogy alakult, itt a görbén mutatja az árukereső.hu-nak a görbéje, nagyjából tíz éves élettartama van ennek a gép, vagy ennek a webkamerának, tíz éve lehet kapni, és ott a görbe végén van egy utolsó szakasz, amikor így megugrik ennek a webkamerának az ára, látod, hogy milyen Igen. kiugrás van? Őrületes. Nagyjából tízzer forint alatt volt ennek a készüléknek az ára, és most márciusban ugrott meg, és ez jelen korban is még mindig háromszoros áron kapható, és mutatok még néhányat, hogy hogyan van ezeknek a webkameráknak az ára az a webkamera, amit mi bent a stúdióban is használunk, hasonlóképpen most márciusban így megugrott az ára, tehát látható, hogy mintha a hiánygazdaság visszatért volna jelenkori Magyarország világába, elfogytak a webkamerák, és mivel mindenféle felhasználásokhoz kellett a webkamera, ezért gondolom, hogy nagyon sokan elkezdték vásárolni, és extra nagy igény keletkezett. Itt van egy következő, a Trust Trino egy másik webkamerára, és ugyanúgy elszaladt, meg volt az előbb a Genius vagy Geniusnak a egyik webkamerája, mutatjuk újra. Ott nem ennyire durva az emelkedés, de ott is látható. Nem csak mintha állt volna le a világgazdaság, hanem lehet. Tehát a Kínából nem jött több hajó. Uh, ugye nem is lehetett tudni, hogy jönne valaha, és hát elfogytak a készletek, gondolom, hogy megvették a, a nagy warehouse a készleteit nálunk, és még a használt notebook -ok is elfogytak, én azt hallottam hm. egy évig, most már megint vannak, de volt egy, volt egy jelentős hiányperiódus tavasszal, Na, innen szeretnék átívelni egyébként már rögtön a kazetták világára, mert a kazetták árát is egyébként egy érdekes szempontnak tartom, ugyanis amikor úgy igazából megszűnt a kazetták árusítása Magyarországon, már legalábbis olyan tömeges szinten, ahogyan volt mondjuk a 90-es években, akkor már... Nagyjából 100, 200, 300 forintos áron lehetett hozzájutni egy kazettához, akár egy márkás nyugati kazettához is. De most, mint hogyha már elszaladt volna az áruk. Úgyhogy körülnéztem a neten, és mindjárt látunk is néhány képet ezekről a kazettákról, amikre mostanában rá lehet keresni. Vannak régi kazetták is, új kazetták is. Nem tudom, hogy te néztél le, Viktor, mostanában ilyen kazettárakat. Én 2 három forintos árakon találtam csak Ah, nem, de azt tudom, hogy gyártják őket. Nemrég volt egy, nemrég, hát talán három-négy éve volt egy underground mozgalom, amikor fiatalabb magyar együttesek elkezdtek megint egy kompakt kazett, vagyis egy kazetta formátumban lemezeket kiadni. Volt egy ilyen tendencia, lehet, hogy ez még tart is, nem tudok róla, de... De új kazettát azt én nagyon-nagyon régen láttam bárhol kereskedelemben. Kereskedelemben nem is nagyon lehet kapni. Egyébként egy webáruházban találtam 330 forintért is egy no-name kazettát, de a, hát nyilván az ilyen megritkult kereslet is okozza, meg, meg az, hogy kisebb a kínálat is, tehát láthatóan ez most már visszament egy ilyen alacsony szintre, ez az egész kazettapiac, és ezért lehet az, hogy ugyan hozzáférhető, de inkább 2-3 ezer forintért, sőt láttam mindenféle fórumokon, ennél még magasabb árakon is kínálnak nagyon ritkán elérhető kazettákat is. Hát ezzel is foglalkozunk, de inkább azokkal a vonatkozásaival a kazettás világnak, ami mindenkit, legalábbis bennünket, X generációsokat érdekel.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 És amit most látsz, Viktor, az az én egyik polcom a lakásomban. Kilakítottam egy olyan polcot, ahol a régi kazettáimnak csináltam egy ilyen kis kiállító részt, egy kiállító polcot. Hát több mint 110 kazettát gyűjtöttem össze nagyjából a 80-as években, meg a 90-es években. Főleg zenei felvételek vannak, nagyon sok olyan, amit a rádióból vettem föl. Vannak önök is, amiket már CD-ről, vagy vinillemezről másoltam át. Neked mennyi kazettád volt Úh, uh, uh, sok. Nagyjából sacra? <gül> hát uh, szerintem egy ilyen 3-400, de, de nem, nem semmi múlt idő van. Használod is őket? Ez nem volt. Uh, igen. Igen, egyébként uh, néhány éve, amikor uh, elérhetővé vált tak már uh, uh, normálisabb áron, akkor beszereztem egy uh, uh, olyan Technics decket, amit annak idején ugye nem tudtam, mert nagyon drága volt. De hát most már lement az ára ilyen néhány tízezer forintos magasságban, És hát annak idején meg sem merném becsülni, mennyi német márkában voltak ezek az árak, de szerintem ilyen egy, egy autónak az árával vetekedtek. Hogyha egy komolyabb deck deckről beszéltünk. Én magam is gyerekkorom óta követtem a magnók világát, és egyébként majd mutatok itt mindenféle érdekeseket, például a Tínédzser koromban, hú, csak itt most a kazetták rá kerültek erre a könyvre, de ezt meg akarom mutatni, neked is, meg a mi hallgatóinknak, nézőinknek, hogy Csabai Dániel évente kiadott Magnósok évkönyve című kötetéből tájkozódtam, és ebben rengeteg dolgot lehetett olvasni a kazettás magnókról, nyilván, mert hogy a Magnósok évkönyve erről szól, meg a kazettákról is persze. De... Most utána néztünk, hogy melyik volt a világ első kazettája, úgyhogy ezt meg is tudjuk most mutatni, hogy az első kazettát 1963-ban készítették el. Íme, a Philips kazettájáról van szó, maga a technológia is egyébként abból az időből származik, de ahogy te utána néztél, Viktor, ez nem az első kazetta volt, mármint abban a formájában, ahogyan a koncepció létezett. Amit, amit én találtam, az egy 1958-as ilyen, ilyen pre-kazetta, kazettát megelőző óriás kazetta volt. Na, az a vicces, hogy ebben ősz fel, sokat foglalkozom vele, és fogad, csomó mindenről fogalmat sincs. Meg már... mutatni ezt az 1958-as kazettát, az RCA, vagy RCA, RCA. kazettája. Volt, igen, más, most már látható is. Egy jó kis összehasonlító kép, egy jól megszokott hagyományos kompak kazetta, és mellette ez a cartridge kazetta. Körülbelül négyszer lehet akkora, mint egy normál kazetta? Hát a területét tekintve, hosszúságát, kiterjedését meg kétszer, kétszer akkora lehetett. Negyedszorosan negyed, negyed szalak benne. Aha. Hát igen, szóval ebből is látható, hogy nem az egyetlen szabvány kísérlet volt ez a kompakt kazetta, ami aztán jól elterjedt a világban, hanem voltak még mások is rajta kívül. Meg tudjuk mutatni még egyébként az első kazettásmagnót is a kazetta mellett, íme, így néz ki. Philipsnek az első magnója, így nézett ki. Tehát a 60-as évek elejéről beszélünk, és aztán utána berobbant ez az egész kazettás magnós világ, kazettás magnós piac, és azt hiszem, hogy az igazi csúcsot az 80-as években, meg a 90-es években ért el, akkor futott fel szerintem darabszámban is, meg a világon elterjedtségben is, készülékekben is, meg a kazettákat tekintve is. Ez az egész kazettás magnós világ. Postmodem. A digitális világ érdekes. És rögtön megmutattam egy fotón nektek azt a készüléket, amivel én tínédzser koromban úgy találkoztam, hogy az akkor elérhető hifi magazinban úgy hivatkoztak rá, hogy egy ilyen referencia készülék, ami egy ilyen kiinduló pont. Hát ez az aivá ez a 220-as magnódekje. Te emlékszel erre, Viktor? Igen, igen, igen. Hát házi bulikom feltűnt. Én mi pedig kettőjét szereztünk be az iskola rádióhoz, a... Pispokledányi Karacs Ferenc Gimnázium iskola rádiójába egyébként, és ezt használtuk arra, hogy zenét játszunk le, de egyébként orsos Magnókat is használtunk. Most nagyon könnyen elmehetnénk az orsos Magnók világa felé is, de ezt most tudatosan nem tesszük, majd visszatérünk még arra is egyébként egy későbbi műsorban. De mutattunk még kazettás dekket, mert ez tényleg egy nagyon érdekes világ. Csak előtte egy szót arról Viktorral, hogy utána néztünk ennek a deckszónak is, hogy ez honnan van. Mit jelent ez a dexó Hát a deck ugye a, a hivatalos közlei szerint az etimológia szótárban közöltek szerint ez a, az orsos magnónak a sík felülete miatt lett, ez ugye deck az angol nyelvben. A, miért, miért pont deck? A deck az fedélzetet, szintet jelent, bármit, ami rétegzett, ugye a kártyának alapja is. Így, azokat is így hívják, és parkolóházaknak a szintjeit például, de mondjuk egy anyahajónak a különböző hangárfedélzeti szintjeit is dekkeknek ne hívják. És hát innentől már csak egy rövid ugrás a, a hifi a különböző Szintjai, ahol van a lemezjátszó, a erősítő, ugye a klasszikus a esetleg egy equalizer, vagy equalizer, ahogy ezt a 80-as években mondtuk, és hát egy deck, egy magnodek. De a, a, ugye miért pont a magnodek kapta meg a deck nevet, hát valószínűleg emiatt az orsós-magnós kapcsolat miatt. Viszont a magyar nyelvbe is bekerült, ilyen módon már használtuk a, a decket. Olyannyira, hogy egy magyar gyártmányú magnodekre is rákerült ez a felirat, Egyébként magyar feliratok közé, de erre majd később visszatérünk. És akkor most uh, mutassuk meg, hogy Viktornak a kedvenc magnódeke uh, hogyan néz ki, ugyanis ez egy gyerekkorod óta be van kattanva, ugye? Be, hát ugye ez volt a, a családi uh, magnódek, ez a Technics b 13 Ez egy meglehetősen alapkészülék, uh, tehát semmi extra ne képzelje el. Dolby, uh, BC volt rajta. És Mint az uh, előbbi Aiva különben, hasonló kategória. Igen, igen, igen. De hát ugye a Technics, és ez pedig az erősítő, ami hozzá tartozott, mert ez megvan ma is nekem az SUZ200-es erősítő. Ez képezi most a hifi az erősítőjét. És hát ugye a Technicsben szerintem a mechanika volt az, ami, ami legendás volt, tehát a Panasonicnak volt ez a, ez a csúcs márkája. Ez, ez, ez volt a e, elnyűhetetlen magnó, vagy, tehát ami, amiben érdemes volt azt a rengeteg pénzt beruházni, amibe még egy ilyen egyszerűbb deck is került. Hát meg ugye is szemből nézve is látható, hogy nagyon szépen arányosan meg vannak tervezve a felületek rajta, tehát olyan jó ránézni ezekre a készülékekre, és jó, hogy, is, jó, hogy mondtad az előbb az erősítőt is, mert ezek láthatóan össze is függenek egymással ezek az arculatok, ahogyan megtervezték a tervezők gondolom Japánban, tényleg jól néznek ki nagyon ezek az eszközök. Szerintem mai szemmel nézve is esztétikusak. Abszolút, de hát ugye ez a 80-as évek szögletes dizájn, a dizájn jön meg, egyébként visszajön. Gyakran, tehát ez meg főképp ez a fajta, van ebben valamiféle ilyen technokrata megközelítésében, a praktikum, az arányok, ahogy ezek össze vannak rakva, és hát ahogy mondtad, hogy a torony, ja, a torony, hát ott megvolt, hogy mi, mihez tartozik, tehát ez nem úgy volt, hogy csak úgy össze, ha csak úgy össze-vissza összeraktad, akkor te ebben az ökoszisztémában már egy lépcsővel lejjebb is kerültél bizony. Fölidézek egy másik emléket. Én uh, ugyan vidéken nevelkedtem föl, de valamikor a 80-as évek vége felé uh, itt voltam Budapesten, uh, mindenféle alkatrészeket kerestem alkatrészboltokban, és így jutottam el a Belgrád rakpartra, ott volt egy hifi áruház, és képzeld el, Viktor, beszédültem oda, és... Uh, Hát megdöbbentem, hogy milyen dekkeket lehetett akkor kapni. Az egyik legdöbbenetesebb volt az a Nakamichi magnódekje, ami már kinézetre is nagyon furcsa volt. Először egy állóképet mutatunk róla, hogy hogy nézett ki ez a Nakamichi deck, látod? Úgy középen van eleve a kazetta ajtó, ami olyan, mintha így kiemelkedne ebből a fronttöltésű előlapból. Egy ilyen plexi lap, ami hogyha ilyen hatalmas méretű lenne, de nagyon jól néz ki. Látszik, ugye, Viktora, ez a kiemelkedő rész. És kültéri üvegkariccámba. Igen. <laughs> Nézzük. Na, és mindjárt megmutatom, hogy mitől van ez a kiemelkedés, mert ennek pontos, funkcionális oka van, ugyanis ez a kazettás deck azon túl, hogy borzasztó jól néz ki, már megfordította, tehát oda-vissza játszóást tett lehetővé, tehát oda-vissza meg tudja fordítani, csak hogy nem olyan módon, mint ahogy azt mi megszoktuk, hogy a kazetta forgatási irányát megfordítja a gép, és akkor már a másik irányt játsza le, hanem, na és akkor innentől nézzük meg a video. Tehát itt most lejátszás közben látjuk, gazdia uh -huh. lekapcsolja, és figyeld, hoppá, láttad, hogy megfordította? Aha. Meg is még egyszer. Jám sebes. <háha> és tökéletesen szól. Olvasgattam egyébként, hogy teljesen odáig voltak a hifi ezért a Magnóért, hogy amellett, hogy ilyen varázslatot tudott, még jól is szólt. Hát így nézett ki a Nakamicsi dekje, azon is elámultam egyébként a 80-as évek végén, 200 ezer forintba került, Ez nem is tudom átszámítani mai pénzünkre, de szerintem milliós nagyságrendben fölött lehet. Ez, ez akár több, több, mint egy lakás, tehát nem kettő, de ilyen 1,15 lakásra simán tépelnék. Ez Figyelj, autót azt kaptál, Trabantot 30-40 ezerért kaptál, Zsigulit olyan 60-70 ezerért, Volgát kaptál 100-110 Hm, Akkor ez több, mint egy autóára volt ez a amit ide. Ez, ez, ez, ez így sima két autó, sima. Még egy érdekeset mutatok a kazettás dekkek világából, ugyanis Magyarországon is készítette ilyet bármilyen meglepő. Ez a hifi tornyok világával függött össze, amit már említettél az előbb. Ugye akkoriban a Videoton és az Orion készített hifi tornyokat, engedve a világtrendeknek, és a kettő közül a videótonban egyébként egy akai magnódeket használtak, de az Orionnak a tornyában egy igazi, ehte magyar magnódeket építettek be. Láthatjuk is itt egy hifi őrült, szétszette, leszette, a tetejét a készüléknek, de így néz ki az Orionnak a dekje, és figyelj csak, magyarul vannak rajta feliratok. Pink Floyd zenét hallgat közben egyébként. És ott a felirat néz csak, hogy SM250 Stereo kazettás Magnódek. És minden más felirat magyarul van rajta egyébként. És szerintem jól néz ki ez a Magnó készülék, pedig... Hát, tudom, hogy, hogy ezek a kapcsolók, én emlékszem, arra is emlékszem, hogy ezeknek milyen volt a kapcsolása, tehát a kapcsolási élmény. És azt meg gondolt, hogy ezt most én találom ki, hát a mercedes a például, ez egy... Ez egy szempont, amikor autókat gyártanak, hogy van-e a kapcsolónak kapcs kapcsolási súlya, hogy érzékelhető -e, fizikailag erőkifejtést igényele az a bizonyos kapcsolási művelet, hogy van e, -e olyan visszajelzést, van-e annyi ellentartása, nah, hát ezeknek a kapcsolóknak volt én emlékszem. Nem? <hállítás> Igen, hát és egyébként az biztos, hogy a mai napig tartó. E divatja van ezeknek a régi magyar hifi tornyoknak, mert ez a felvétel, amit most mutattunk, ez nem olyan nagyon régen, egy-két mm. évvel ezelőtt került ki a Youtube-ra, onnan vettem le. Tehát még ma is használják ezeket az eszközöket, 40 év után, hiszen 1981-ben adták ki ezt az Orion hifi tornyot. Na de van még a magyar iparból olyan kazetás -magnó világához kapcsolódó érdekesség, amivel, amiről most érdemes lesz beszélgetni. A digitális világról érthetően. Ez a post Bizonyára ismerik azt a jelenséget, amikor egy kazettás magnó egyszerre csak kont... kontakt hibás lesz. Az is előforduló, hogy állandóan állandóua ütni kell, hogy szóljon. Nem is beszélve arról, hogy ismétlésnél szélve arról, hogy ismétlésnél mindig meg és megeszi a szállagot. Egy jókazettás magnetofon nem ilyen. Egy igazán jókazettás magnetofon hordozható, imbálható. Minden helyzetben kiszolgálja gazdáját. És minden olyan körülményt kibír, amivel a fiatalok közt számolnia kell. Strapabíró. Halkan is, hangosan is szépen szól. Egy szóval remek. Is. Hát ez volt a BRG MK27-es Magnónak a TV reklámja. Gondolom, hogy sokan emlékeznek még erre a reklámra. Úgyhogy én most szólítom itt a Skype vonalunkban csékádár Pétert, hangmérnököt, egykori rádiós kollégámat. Szia Csé! Sziasztok! Szóval. És um, akkor én... Ja, mondjad, mondjad, csak közben még lehajolok. Valóban érdekes volt, de egy pontosítást szeretnék tenni, nem minden magnó deck. A deck azt jelenti, hogy nincs benne végerősítő. Tehát valamilyen erősítőt kell hozzá kapcsolni ahhoz, hogy hangsúgázókon keresztül megszólalhasson. Ez a deck. Aha, tehát akkor például a rádió tuner, meg a lemezjátszó is decknek minősül ilyen szemkabbal. Nem, az a magnó, a deck, amelyikhez végerősítőt kell kapcsolni. Aha, oké. Okay. Mutatom, mint van tehát, nekem is, hogy és csak nekem is igen. van egy ilyen MK 27-es, közelről is meg tudom mutatni. Ilyen szép készülék volt ez magyaripar terméke. Ez, ez egy érdekes készülék volt, inkább a militari nevű stílusnak az egyik képviselője. Militari? Mert hogy azok a hogy militari, igen, tehát ilyen katonai kivitel, mert hogy ez a 70-es ilyen nagy divat volt. A világszerte, az erőt, a megbízhatóságot akarták ezzel sugározni illetve az, hogy katonának lenni jó. Érdekes dolgok ezek, a formater, a divat az mindig valamilyen fajta politikai nézetrendszernek a része, bármennyire is húcsának tűnik ez. Na most az MK27-nek az az érdekes az egyik érdekes története az, hogy ez tulajdonképpen 1975-ben készült. Na várjál, ennél még érdekesebb a... szerintem, Csé, hogy ennek a fejlesztésében te is részt vettél, hogyha jól tudom. Valamilyen szinten ennek benne a... voltál. Hát igen, en, ennek egy pici részében voltam benne. Én egy 2 évet töltöttem a Bérgében. ben fel. először összpontiasként, aztán fejlesztő mérnökként, és, de hogy visszatérjek, ehhez, 75-ben elkészült a prototípus. 77-ben lehetett először a boltban kapni. Én az első példányt a prototibusát kivittem az utcára, jól gömböltettem, és ilyen 10-20 ezer forintokat ajánlottak érte, hogyha adom. És nem hitték el, hogy ez Magyarországon készült. Na most az, hogy két évet kellett várni a gyártásra, annak azért nagyon sok oka volt. Szóval megtervezni valamit, az gyorsan meg. Közben itt látunk hozzáhez, más BRG magnót is egyébként. Uh -huh. Azt mondd el, még hozzáhez... hogy az MK27-esnek melyik részében kapcsolottál be? Na ezt fogom majd mindjárt elmondani, csak hogy ez befejezem, tehát, hogy hogy az, hogy két évet súszott a gyártás, annak igen érdekes okai voltak. Például az, hogy a magunknak van egy tápegység és ennek a fejlesztésében vettem részt. Pontosabban abban, hogy miért, hozzad, miért nem egészen jó ez a tápegység. Ez az? Igen. igen, erről van szó. Itt látszik is igen? rajta a BRG logó, ezt nézzétek meg mind a ketten, Viktor, te is brg igen? Például ennek a tápegységnek tudnia kellett azt, hogy 5 méterről a földhöz vágod, akkor nem törhet el. Ehhez nem voltam ez egy egyszerű dolog, mert ehhez olyan műanyagot kellett gyártani, amelyet korábban Magyarországon nem gyártottak. Nagyon érdekesek Le, ezeket ezeket. a részletek, hiszen most a belső nézetét kapjuk a BRG gyárnak, amit te most mesélsz a saját emlékeid alapján, hiszen te ott voltál, ott dolgoztál benne. Mégis azt javasolnám, hogy egy kicsit nyissunk egy nagyobb kép felé, mert és itt láttuk a különféle BRG magnókról a képeket, amit láthatunk majd még egyszer, mm -hmm. hogy például a BRG magnok, ugye itt van egy ilyen nagyon érdekes színvilágú, meg ez, ami, amire azt mondtad, hogy a legszebb volt ez az MK21-es. Ez az a legszebb volt, ez az MK21 a szöveg végén végén formatervét tekintve verte a világpiacot. Nekem szóval ez a 29-es, éve... amit most látunk, ez volt az igazi nagy kedvencem, ez már 80-as hmm. évek, és ez, amit most látunk meg az előbbi, ez meg sztereomagnó volt, na erről nem is nagyon tudtam. Ez deck magnó volt? A, amit az előbb láttunk? Aha. Uh, tehát nem, nem igen. igen, az egy deck volt, kétfajta, uh, ugye készült egy erősítővel, egybeépített, az nem igazán deck volt. A másik az deck volt, abban volt olyan változat, hogy nyilván volt fejhallgatóerősítő, és volt olyan, amiben még az se volt. Ha ez az. És, igen, na most ez nem deck. Ebben van végerősítő. És ez? Utolsó ez utolsó az volt. Aha. Ez a deck és ez egy olcsó mondomó volt. Nagyon szerették az emberek, de hát ez egy kiszűrondamomró volt. Hát, szóval ilyen rondát csak szándékosan csinálhat az ember, mert véletlen ilyet nem lehet csinálni. Nem véletlen, hogy később, amikor egy olyan magnót terveztünk, amelyik már nem került forgalomba, akkor a formatervezék mutattak 13 tervet, köztük olyatlan a világpiacon néhány év múlva lehetnek, de a főnökeink pont egy ilyen rondát talált a fiónak, mert hogy ezt a régi szelszámokkal is lehet gyártani. Na, Aha. ezek a rettenetek közé tartoztak, hogy, hogy a minél olcsóbb a minél könnyebben gyártható ö, dolgokat kellett előnkben részesíteni, mert hogy nem volt hozzá szeregendő anyag, szám és így tovább. Még egy pillanatra visszatérve a VFG a, a gyártására hogy például egy Magnó motor, ahhoz Japánból vettük, az egy dollárba került. Na most egy millió Magnó esetén ez egy millió dollár. Ezért a BRG-ben, illetve a kfk ban pontosabban elkezdtek fejleszteni a Mambu Motort. Sikerült is, előbb-utóbb. Egy gondolt vele, hogy kellett hozzá egy speciális félötvözet, vasötvözet, amelyet a KFK-ban, tehát a Központi Zsidigai Intézetben fejlesztettek ki, és amit addig nem gyártott a magyar ipar. Na most a kollégáim elmentek a Csepev vas és és megkérdezték, hogy Hát mennyire tudnának ilyen ötvözetet csinálni? És akkor megkérdezték, hogy hát hovont a hány tonna kell? Hát, hogy évente egy kiló. Szóval, na most azokban az országokban, ahol ez nem gond, ott ö, ö, meg tudták ezt csinálni, Magyarországon is megoldódott, csak nagyon nehezen. Na figyelj, Tehát, csinál, ugye róla tudjuk azt, hogy te hangmérnök vagy egyébként, úgyhogy én most arra kérlek, hogy ne a stúdiótechnika felől nézd, mert ugye a kazettás magnók eleve nem tudnak olyan jól szólni, mint a hangmérnöki elvárásoknak jól megfelelő stúdiómagnok, mondjuk a rádióban, vagy mondjuk egy lemes... Igen, kérdében. a kazettás magnó egy maca. A, a kazettás magnó az első olyan tömegtermék a hangtechnikában, ahol szándékosan rossz minőséget csinálnak. Ez Na jó, bata. de ennek ellenére azért voltak hifi magnók is. Hát úgy hívták őket, persze. A, a kazettás magnókra vonatkozó hifi szabvány, hifi szabvány direkt elrontották, hogy teljesítő lehessen. Tehát a kazettás magnóknál a hifi erőírások sokkal enyhébbek, mint a szalagos magnóknál. Ennek ellenére azért a BRG magnók jól szóltak, szerinted? Úgy szóltak, hogy egy kazettás magónak el. kell. De annyira jól persze nem szóltak, mint mondjuk annak a naka de hát nem is 200 ezer forintba kerültek, hanem csak néhány ezerbe. Ezen az áll ennél jobbat nem nagyon lehetett csinálni. A brg rengetes rengeteg sok külföldi magónak került egyébként, mert hát hiszen valahol a őketeket is kellett szerezni, nekünk éppen nem volt. Ezeknek a 90%-a vocakar volt, mint a BRG terméke. Iszonyú útskaságokat dobtak ám nyugaton piacra. Ez egyébként akkor kiderült, amikor, amikor felszabadultak a határok, és, és mindenfajta útskaságot be lehetett volna az országba, hogy a BRG nem csinált olyan nagyon rossz dolgokat. Post a digitális világ érdekes. Ugyanis nem csak magnókat gyártottak Magyarországon, hanem kazettákat is, mégpedig a mikorosztályunk Viktorral emlékszik rá, mert nyilván a vonalban Csékádár Péter is emlékszik a jó polimer kazettákra, mutatok egyet, a 70-es évekből 90 perces normál kazetta, nagyon szép betűtípussal megtervezve, így néz ki, és maga a kazetta pedig benne, hát már kicsit ütött kopott, mert ugye ez 70-es évekből, tehát több mint 40 éves kazettáról beszélünk, Mutatok még, mert van itt érdekesség, 80-es évekből is egy polimer a magyar gyártmányú, Csé egyébként mesélte nekem, hogy Nyugat-Németországból hozták a szalagokat ezekbe a kazettákba, ugye? Valami együttműködés keretében. Igen. Igen, hát azt, amely a basf hulladék volt, azt Magyarországon benetöltötték a kazettába. Mutatok még, itt van a skála, ugye az akkori kiskereskedelmi hálózat, skála áruházaknak az egyik logóval ellátott kazetta, a skála 45, tehát 45 perces, belülről így néz ki, egyébként rajta van a polimernek a logója is, Ö, rosszabb volt a híre szerintem a polimer kazettáknak, mint amilyen minőségük volt, ugye Csé? Igen. Ez egy műsoros szóval, kazettel, a, amit mutatok. Szóval, ugye a kazetta két részben áll, van a szarak benne, ami olyan, amilyen a lehet kapni, nem a nagy gyártóktól, és van a szaladnak és van a kazettának mechanikája. Na most tekintettel arra, hogy a kazettás valóban a fejegység megy a kazettával, és ezért nagyon rosszul tud és nincsen semmilyen fajta szalagvezetés tulajdonképpen, ezért a kazetta testére van bízva, hogy mennyire szépen tudja vezetni a szalagot. A polimer kazettai ebből a szempontból a legaját képviselték ennek a műfajnak, de nem is mondták azt, hogy az ennél jobb. Ez a Philips kazetta is egyébként a legaját képviseli. Hát ez az ez első a legsze... volt, legelső kazetta. Igen, ezek már egy kicsit jobb kazetták, és hát igazán jók a műfajban a TDK-nak a kazettái voltak, amelyek azért voltak jók, nem volt benne semmi különleges szalagvezetőröm, azért voltak nagyon jók, mert nagyon precízen tudták gyártani őket. Olyan műanyagból, olyan gépeken, olyan föcsöntési technológiával, és így tovább. Európában nem tudtak olyat csinálni, ők egyik egyik mint a, a, a Maxell kazettája. A Sony az egy ilyen átlagos kazettának számított egyébként. Visszatérve a polimerre... Mutatok itt egy Maxell kazettát, ez is egy nagy klasszikussá vált a 80-as évektől. Uh -huh. kazett, a gyöny... ezek, egy, ezek egy jó kazetták voltak, a szalak is jó volt bennük, és a, a manikáik is jó volt. A polimernek az volt a célja, hogy nagyon olcsón, nagy tömegben, a hordozható kazettás magnóknak megfelelő kazettát csináljanak. Na most ennek kevetkeztében mindent, amit lehetett kisforoltak belőle. Egy érdekességet mondok, a kezdeti polimer kazettákat két csavart tartotta össze, a későbbieken egy. Na most, hogyha 10 millió kazettát nyártasz, az 10 millió csavart. Ennyit lehet megsporolni belőle. de na, a polimer kazetták abban a kategóriában, ami a e, Lakozálgás, okhoz rajta, mondjuk abban a kategóriában tökéletesen megfeleltek az egyényeknek, megfeleltek beszédfelvétel készítésére is. Úgyhogy és még a egy felé, funkciója a volt a ezeknek a kazettáknak, mégpedig talán mind a kettőtök emlékeztek, Viktor is, meg Csékádár Péter is arra, hogy a magyar rádió műsoraiban számítógépes műsorok voltak a 80-as években is, amikor ö, olyan programokat leadtak adásban, ö, amiket kazettára lehetett rögzíteni. Na mutatok egy ilyen kazettát, itt van egy home computer, 10 perces kazetta, amire számítógépes programot lehetett rögzíteni, például a rádióból. Leadták azt a digitális bitfolyamot, elég furcsa hangja volt egyébként, majd lehet, hogy egyszer megmutatjuk. Fölvettük a rádióból, és bejátszották, bejátszottuk a ZX Spectrum-ra, vagy Commodore 64-re. Viktor, emlékszel nem erre? Igen, magát, aki nem tud megkülönböztetni a hang alapján egy spektrum Spectrum, vagy egy Commodore programot. Hát bizony. Te kifejeztetek hát ezt a képességet? Hát, hogy a, hogy De a viharba lehet? Persze, -e? hát persze figyelj, a Szénatérben jártunk Spectrum Klubban programokat másolni. Tehát, ugye, ez hát ugye a, spektrum, a Spektrum az a gyengék menedéke. A jó Na embernek az a, a vallásháború, úgyhogy ezt létszíves ne folytassátok. Valaki a Commodore 64-ben, valaki a Spektrumban hisz. Még megmutatom a gerincét ennek a kazettának. A, a, a Tehát van a designer, meg van, van a többi. Ja, csak akarom mutatni, hogy itt is ott van a felirat, hogy tape made in West Germany, tehát, hogy nyugat-németországból hozták a szallagot, home computer kazetta, ja, és a polymer logó ott van rajta. Tehát ezt is Magyarországon gyártották, ezt a kazettát. Na most ezért, általában nem a nájóvól vettünk fél, hanem egymás között cserélgettünk programokat, és ha sikerült a fejet, fejet jól beállítani, akkor el is lehet nekiátszani. Hogy ugye ott ültél 3-4 órán keresztül, és hallgattad ezt a. Mert egymást nem nagyon tudtad csinálni, miközben más volt az egyik az a másikra. Mert gyorsmásolni nem merted, mert hogyha valamelyik bit lemarad, és akkor nem fog elindulni az etiketek mondjuk. Köszönöm, hát de a legfontosabb eszköz a csomaghúzó volt, amivel a fejet lehetett dálítgatni, mert elkezdtük láncadni ezeket a kategóriákat. Na mutatok még yes. egy érdekeset, van egy weboldal, ahol utána lehet nézni ezeknek a régi kazettáknak, meg a kevésbé régieknek is, az a cím, hogy magnokazetta.hu, hatalmas nagy gyűjteményt készítettek az, a meglevő kazettákból, egészen a 70-es évektől a 90-es évekig, amíg tartott ez a kazettás őrület. Pár képet mutatok ezekből, itt például a maxel kazetták sorakoznak, te szépen nagy adatbázist építettek, a TDK hazetták amiket csékedel Péter említett, és ott külön ugye, ferrokrómos, kromdioxidos, a metál, meg a normál kazetták is megtalálhatóak, magnokazetta.hu. Túl sok jelentősége már a mai világban nincsen ennek az oldalnak, de lehet nosztalgiázni. Viktor? De egyébként készültem én is néhány mm, régi szalaggal. Nem mutaszt! Néhányat elő, előkerestem. Itt van például a leg, ez, ez volt a legelső szalagom, aminek ugye az a különlegessége, hogy ez egy mese, a Kincses sziget amit anyukám hozott Londonból, ő a külkereskedelemmel foglalkozott és volt, hogy kijutott, és az egy, ez ezek az éveknek a éveknek valahol a, a vége ez a, ez a, ez a szalag. Nekem ez a legrégebbi szalagom. De van ilyen uh, műsoros rossz uh, szalagom, amit megevett az akkori egyik kutyám, egy kicsit így megrágta. De még ezt le lehetett játszani, itt vannak rajta a fognyomai gyakorlatilag. Eléggé hülye biztos a kazettának a doboza, ugye Csé? Igen, most még egy nagyon fontos dolgot mondott itt a Viktor. Ugyanis a kompak kazetta viszonylag könnyen volt másolható nagy üzevileg. Tehát, nem az orszós nem nagyon hozta, volt ilyen, de nem nagyon hozta forgalomba műsorosokat. A kompak az alapcélkitűzése az volt, hogy a hanglemez felváltandó, hordozható műsorhordozó legyen, és az üres kazetta, mint ötlet, az sokkal képp, mint keresőremmélet, sokkal később jött be. Tehát erre azt tervezték, hogy majd sok-sok műsoros kazettát fognak vásárolni az emberek. Ez Magyarországon, ahol minden drága volt, nem volt annyira jellemző, de külföldön... Nagyon kevés ebben készület, ott volna Látom például Viktor az előbb egy Samantha Fox műsoros kazettát mutatott, ugye? Hogy a, figyelj, a, a, a, a kazettának a technikai oldala az volt az egyik fele. A másik fele, hogy ugye mit ragasztottál rá, hogy ráírtad de a, a számcímeket, ez például egy ilyen, nekem egy ilyen szerelmi ajándék kazetta, amit most mutatok. Ezen ilyen dalszöveg van, azt a hölgy, az illető hölgy egy dalszöveget e, e, küldött nekem a. Ja, hogy ezt te kaptad szavag. Hát az anyja. Az, <gül> az igen más. De, de igen. Ugye, emlékeztek a Popsajok stb. című könyvben és filmben van az, hogy ilyen válogatás csinál a főszerepő állandóan a szerelmeinek. Nem készített még válogatást, ragadt lánynak, tehát az is egy alapvető. Így van. És még uh. régebbi. Toshiba kazetta. Hát hányféle márkán tűnt föl? Egyébként az Igen. előbbi polimer skála kazetta is azért volt érdekes, hogy gyártottak ezek szerint úgy, mint a mai saját márkás készülékeket kiskereskedelemben. Ez a rendszerváltás előtt is működött, rászitázták a skála logóját, de egyébként polimer kazetta volt. Érdemes tehát, aki szeretne utána nézni, magnokazetta.hu kazettás Magnós külön kiadásunk speciális kütyű látjuk. Egy kazettás dekket látunk. Tök úgy néz ki, mint egy megszokott kazettás dek, de figyeljünk csak! Ha -ha! Nem úgy működik, mint a hagyományos kazettás dekkek, mert ugyanis ott nem egy kazetta működik, hanem egy okos telefon a kazetta helyén. Ez a T-Plus Deck Project, amit úgy képzeletünk el, hogy a fejlesztő fiatalember kibelezett régi kazettás dekkeket, és átépítette a magnót arra, hogy valójában a hang a kis okostelefonjából jöjjön, és a kijelzőjén pedig egy kazetta forogjon. Van még felvételünk, hogy mindjárt mutatjuk, mert ugye úgy lehet kezelni ezt a kazettás magnót, idézőles kazettás magnót, hogy az okostelefonnak a kijelzőjén lehet tapogatni, előre-hátra tekerni, illetve újabb trekre lépni láthatjuk itt például. Sőt, a kazettának a kinézetét is válthatjuk. Narancsárgáról zöldre, zöldről, pirosra. Mint hogyha BASF kazetta lenne. És tényleg átépítette, tehát a magnó kezelő szervei halkítják, hangosítják a hangot. És a bekapcsoló gomnak már a más a funkciója. Mond Viktor! Igazi itt média, vagyis egy halott média projekt, ahol a de átlényegítjük, új, új érezre költjük a, a kimúlt, elmúlt média formátumokat, vagy egyszer csak megőrizzük, vagy egyfajta ilyen emléket állítunk. Ez egy, szerintem ez egy zseniális művészeti irány, aminek rengeteg spin-offja, meg, meg leágazása van, és ezt is odasorolom, tök jó, ez a tök jó kategória. Na jó is, hogy mondod, hogy a kimúlt technológia, mert erre... Voltam még kíváncsi, vagy vagyok most is kíváncsi. Mi a véleményetek mindkettőtöknek, hogy szerintetek ez egy kimult technológia, túl kell lépnünk rajta, vagy nagyon is él a, a fejünkben, használjuk, e, jussunk hozzá, újraindulhat ez még valaha, vagy pedig túllépünk rajta? Hát én kidobtam, folyamatosan dobom, kipontosan van a kazettáimat, mert ilyen az ember nem tartogat meg magának ebbé egyet-kettőt. És mit Tenményben, használsz helyette? Bármit. bármit. Leginkább hanglemeszt. Nem, leginkább hanglemeszt. Tehát hagyományosan valók hanglemeszt, azt nem lehet jelenleg túl A játéknak jó, az ember megtart egyet-kettőt ilyet, meg, ami viktorális volt, hogy hát a szerelmi vallomás az mindenképpen azt nem másoljuk át, mert az. hogy néz ki. Én ezt játéknak tartom ma már, mert tulajdonképpen fogom már felkerekre hangot, szóval miért tennénk? Én egy, egyfelől ez, amit a Csé mond, hogy igen, az emlék része, meg az a... Tehát mondjuk egy, mondjuk egy Phil Collins szólt az előbb valamelyik bejátszónkban, uh -huh. de az ő albumját, ami egy műsoros Phil Collins, mondjuk egy takt lengyel piacon vett 91-ben műsoros Hát azt én is attól megválok, de de nem csak az emlék része az, ami érdekes, nekem ezért valahol megállnék a analóg digitálisnál is, de csak egy ilyen jelet tennék oda, hogy az analóg azért az ez egy teljesen másik technológia, és persze minőségben máshol tartunk, de azért a digitalizáció, a digitális jelfeldolgozás, hogy most a visszamegyünk műszaki területre, ez mégis azt jelenti, hogy feldarabolom azt az analógot valamilyen mentén, és két darabolás között mindig lehet egy újabbat darabolni, tehát lehet pontosabb hangképet alkotni. Ha most azt mondom, hogy, ha most azt mondom, hogy egy nagyzenekar koncertjének a, a rögzítése. Ez az, analóg, az analógnál állnék én, meg nem a kazettánál. A kazetta egy tök jó öreg médium. Csék de ezért mondta szerintem a hanglemezt, tehát hogy ő nem a CD-re gondolt, hanem a vinilemezekre. ezekre. Na de ilyen szempontból akkor a hangkazetta is egy analóg médium, tehát én azért no, az is hozzáad. Az az én az analóg menet érvelnék. Uh -huh. Én meg azt mondtam, hogy a gazetta, a kompak az egy rossz analóg eljárás, amelynek egyetlen célja volt, hogy hordozható és kicsi legyen. Megolcsó. Na most, ha ezen vonalon tovább megyünk, nem tudom, tudjátok-e, hogy volt a kompak után számos jogkazetta is, a etnek a D-kazettája, a szakinek az L-kazett rendszere, amelyik mind a kettő 9,5 cm sebességgel ment, széleszalakkal ment. Tehát tulajdonképpen, ha Kicsit korábban jön, akkor kivökte volna a kompan az ő helyéről, de később jött, akkor jött, amikor már a digitális technika irányába ment tovább a világ illetve a nagyon speciális jóvérségben készült a nabukon beletek irányába. És voltak volt, még más speciális formátumok, például a DCC kazetta is, ami a kompakt kazettából készült. Meg már jött short. aztán később az a az minidisk is, meg még egyéb formátumok. Úgyhogy most jó témákat mondtál, cég, úgyhogy szerintem érdemes lesz folytatni majd ezt a tematikát. Egyébként is készülünk erre, hogy ezzel a kazettás magnó témakörrel foglalkozunk, mert annak ellenére, hogy nem szól olyan jól, mint a vinyl ez ugyanakkor gyorsan használható, könnyen elérhető és olcsó médiumból. Éppen ezért nagyon sokan szerették meg és használták az otthonukban, hifizésre is vagy akár a saját hangjuk rögzítésére is. Hát körülbelül ennyit fért a mai műsorunkba, úgyhogy ha gondoljátok és benne vagytok, akkor én még valamikor pár hónap múlva folytatnám ezt a tematikát, mert én még találtam egy csomó érdekes dolgot a magnókhoz kötődve. Érdemes lenne megnézni, hogy Magyarországon is mi készült, meg nyugaton milyen divatok alakultak ki, és mire használták még a kazettás magnókat. Úgyhogy szerintem majd térünk erre vissza. Köszönöm szépen, hogy jelen voltatok és hozzájárultatok a mai műsorhoz. Eddig tartott a mai Postmodem antivírus adás, ami a kazettás magnókkal és a kazettákkal foglalkozott. A műsort Rész Betyár Gábor rendezte, és az Asztaltársaságban itt volt Csék Péter hangbérnök, rádiós, illetve Jusztin Viktor újságíró. Nektek köszönöm a részvételt, és akkor a hallgatóknak, nézőknek mondom, hogy találkozunk nagyjából két hét múlva. Köszönöm szépen a figyelmet, viszontlátásra, viszonthalásra!